Развитие на заложбите Беседа от учителя Държана пред Общи Околотен клас на 14 март 1934 г. в София Отче наш Размишление 15 минути Прочете се четвърта глава от притчи. Да имате представа какви ще бъдат задушливите газове. Ще направим едно малко упражнение. Изходно положение Ръцете пред гърдите, извитки, извити китки, пръстите са брани и обърнати нагоре. Първо Пръстите се насочват един срещу друг и се допират върховете. После ръцете отиват страни с отворени двани обърнати нагоре. Това движение се прави 6 пъти. Второ. Ръцете успоредно напред с длани обърнати надолу. После дланите се обръщат нагоре 6 пъти. Трето. Както ръцете са прострени напред, пръстите пак се събират в едно и се обръщат нагоре. Четвърто. Лявата ръка простряна напред с длънта надолу. Пръстите на дясната ръка се движат върху лявата, от върха на пръстите до лявото рамо и после през гърдите до дясното рамо. После е настрани и надясно, с дланта надолу, 6 пъти. Пето. Същото движение с замяна на ръцете, 6 Шест пъти. Шесто. Ръцете се подават отпред с събрани пръсти и насочени към устата. След това се отварят страни, ръцете са с дланите напред, пръстите отворени и се издиша през това време. Шест пъти. Имате ли някаква тема зададена? Нямаме. Пишете върху темата колко тежи доброто. Човек, щом стане морален, има тежест. Щом се отклони от морала, тогава олеква. Знаете ли човешките мисли и човешките чувства каква роля играят? Благото на всеки човек зависи от неговите мисли и от неговите чувства. Казва писанието, че Бог вдъхнал в човека дихание на живот и той станал жива душа. Значи... Започнал да чувства нещата. Вдъхнал в ноздрите му. Като започнал да мисли, той започнал и да чувства. Чувствата са станали понятни за него. Целият окръжава свят е свързан с човек. Всички предмети вън от човека са свързани с самия човек. Уния предмети, с които е свързан човек, той трябва да ги проучава. Някои предмети външно могат да упражняват по-голямо влияние върху човешката мисъл. Например, ако човек обича да пие повече вино, какво влияние ще има то върху него? Или ако златото влияе повече върху него, той има повече стремеж към златото и ще образува в него скаперничество или алчност. Всеки един трябва да проучава каква доза, колко количество злато му се позволява да има. Всеки един човек не трябва да има златото безразборно. На всеки един човек е определено количеството храна, която трябва да приема. Ако приеме повече храна, отколкото трябва, това ще се отрази зле върху стомаха. Ако накараш стомаха да работи повече, отколкото трябва, ти ще си създадеш нещастие на себе си. Ще стане разширение на стомаха. Ако пък не даваш работа на стомаха, то ще има друго нещастие. Ще стане стомахът ленив. В първия случай, от голяма активност, стомахът може да се разстрои. А пък при втория случай, стомахът може да изгуби своята пластичност. Човек трябва да мисли. Това е едно здравословно състояние. Но ако мислиш повече отколкото трябва, то е равносилно със ядене повече отколкото трябва. Ако мислиш повече отколкото трябва, ти си като човек, който се подлага на пост. Някои хора постят много. Някои хора постят, за да печелят пари. Някой казва, че сух хляб ще яде, за да спечели пари. Защо му са тези пари? За черни дни. За дни, когато ще може да си послужи с тях в най-нужното. Съвременният свят в Америка има повече от 2500 спестителни банки, дето хората влагат парите си и за черни дни бедните. Тези банки бяха образовани за черни дни. В тази криза всичките тези пари потънаха в тези банки и всички хора, които имаха пари за черни дни, пиха по една студена вода. Може да се извади един извод. Някой път ние влагаме своите мисли и желания в някои банки. Всеки човек в света е една банка. Спасителна банка е той. Но всички тези банки нямат никакъв капитал. Те са прибрали чужди капитали. Тия банки са образувани на гърба на чуждите капитали. Капиталът на тия банки не е от унези, които са образували банкът. Той не е техен. Допуснете, че в някой човек влагате вашия капитал. Хубаво. Характерът на хората трябва да се проучава. Трябва да се проучи характерът на тая банка. Какъв капитал има? Никога не влагай капитала си в една банка с малък капитал. Значи един човек, за да бъде горе-долу уредена банка, той трябва да бъде с един голям капитал на разумност, с един голям капитал на моралност и на един духовен живот. После трябва да има капитал на доброта в себе си. Човек трябва да бъде и силен да издържа. При мене седи един млад ученик и ми казва, за да ме похвали, че съм търпелив. Той ми казва. Ако имах половината от твоето търпение, аз щях да бъда един гений. Аз му казвам, ти лесно може да го имаш. Търпението всеки може да го добие. Човек не се ражда с търпение, той го добива. Човек по естество е винаги сприхав. Всички хора са сприхави. И най-кротките хора са сприхави, но се въздържат. Казват за някого. Той е много търпелив. Той е въпрос колко е търпелив. Трябва да се въздържа. Някои от силите на човека са крайно взривни. Ако се разглежда човешката глава, ще се види, че валчистите глави и широките глави имат крайно взривни вещества, колкото главата е по-широка при ушите. Сега, знаете ли какво нещо е широка глава? Да кажем, че един човек, който е на 25-30 години има широчина на главата 14,5 или 15 см. Това е нормалния размер на широчината. При 16-17 см широчина, това е вече много, и от такава глава трябва да се пазиш. Или ако имате дължина на главата 18, 19, 20 до 21, линия. Отпред-назад имате активни хора. 21 е глава на крайно активни хора. Дължината на главата дава голяма активност на движението, а пък широчината е свързана с взривните вещества. Тия хора, на които главите са широки, могат да се разгневят, но да им мине. Минава му само ако го обидиш и ако той ти повърне със същото. Но някой път вие се обиждате. Чули сте нещо по ваш адрес или казал ви нещо? Ти само вървиш и чака само удобен случай да кажеш нещо. Питам сега. Какви са подбудителните причини, когато човек каже нещо заради вас и вие искате да кажете нещо заради него? Правдоподобно е, ако той казал нещо хубаво заради вас и вие ще кажете нещо хубаво заради него. Ако е казал нещо лошо заради вас и вие ще му платите със същата мярка. Веднъж аз наблюдавам две малки деца по на две години. Седят в две колички близко едно до друго. Седят си мирно. И майките им дали да се залъгват с ябълки. По една ябълка на едното и една ябълка на другото. Гледам по едно време, че едното дете си простря ръката и хвана другото за косата и го раздруса. Онова дете започна да плаче. Първото взело ябълката и я турило в своята люк. След малко второто дете, като хванало другото за главата, раздруса я няколко пъти, взе тези две ябълки и ги тури в своята люк. Аз седя и ги наблюдавам. Казах си. Този пример ще ми послужи някога. След колко години ще видим. Повече от 30 години се минаха от тогас. Задавам си въпроса – защо именно това дете си простря ръката и хвана главата на това дете и я раздруса, а другото поплака? После е стана обратното. Няколко пъти минаха ябълките от едната люка в другата люк. И двете по всичките правила постъпваха. Хване по главата и го раздруса. Иска да каже, глава имаш, но можеш ли да мислиш? Ти взе тази глава, но знаеш ли ти кой я е направил? Другото дете не знае сега и плаче. И то задава въпроса. Ти като задаваш въпроса, кажи ти тогава кой я е направил? Хваща го за главата и пак го раздрусва. И минаваха тези ябълки от едната люка в другата. Аз се посмях на тия деца, казах си. И възрастните правят същите неща. Възрастните го правят по-деликатно. Американците, например, един срещне някого и му каже Много свят, човек. Два пъти свят. Подиграват се. Другия ще се обърне и ще му каже Да не съм станал толкова свят, колкото си ти. До твоето светиство не съм достигнал още. Един разговор се завежда някой път. Като му казва Ти си много свят човек. Американицът иска да му каже, че не е толкова умен, а някои неща чувствата ти вземат над мощие, Не мислиш... Но си въобразяваш нещо в ума. Имаш някакъв морал, който не съществува и няма реалност. За сега, какви са задачите на една школа? Окултната школа е една система за самовъзпитание. Всяка една окултна школа е един метод за да познае човек себе си, какви сили се крият в неговия ум. Какви си се крият в Неговото сърце и какви си се крият в Неговата воля. Много пъти ние казваме, Той има воля, но това не е достатъчно да има воля. Тази воля трябва да се прояви. Той трябва да знае как трябва да използва силите, които образуват волята, които са на разположение. Той трябва да знае и как да се справи с тях. Моисей, който е бил един окултен ученик, е дал заповед. Не пожелай. Защото при всяко едно пожелание, щом пожелаеш, ти имаш вече един завършен акт на волята си. Ти пожелаеш нещо и не знаеш дали ще го постигнеш или не. Моисей иска да каже. Не пожелай нещо преди да си обмислил добре. Не пожелай една вещ, която принадлежи на други го. Пожелаеш ли така, ти ще си създадеш едно противоречие в твоя ум и едно противоречие вътре в твоята душа. Главният мозък на човека е свързан с здравословното състояние на човек. Здравословното състояние на тялото до голяма степен зависи от главният мозък, който е орган на човешката мисъл. И в цялата тази повърхност обмяната на клетките, които функционират, трябва да бъде правилна. Тоест, електричеството трябва да бъде равномерно разпределено. Има два вида електричество. Някой път мозъкът се поляризира. Дясното полушарие сега е пасивно, отрицателно, а пък лявото е положително. Дясната страна на тялото е положителна, а пък лявата страна е отрицателна. Лявото полушарие на мозъка е положително, а пък лявата страна на тялото е отрицателна. Дясната страна на мозъка е отрицателна, а пък дясната страна на тялото Положително е. Сега под думата отрицателна, какво трябва да се разбира в случая? Отрицателен човек е онзи, който има желание да придобие. Щом има желание да придобие, той има едно отрицателно състояние. Искаш да станеш добър. Той е едно отрицателно състояние. Искаш да станеш умен. И то е едно отрицателно състояние. Всичко това, което искате, то образува в тебе едно състояние отрицателно. Под отрицателно състояние у вас се разбира такова, при което нямате никакви запаси, от които можете да дадете. За да може да се прояви някой, той трябва да възприеме най-първо достатъчно количество енергия от природата, за да може да се зароди процес за даване. И събелязано е, че когато умът на човека е отрицателен, неговите чувства са положителни. И когато умът е положителен, то неговите чувства са отрицателни. Това е една тънка работа. Общо казано, това до някъде е вярно. Причините за отрицателността на човека могат да зависят от неговите лични чувства. Искаш да направиш добро, но твоите лични чувства се намесват. Например, искаш да дадеш пари, да направиш някоя услуга някому, но като разгледаш въпроса, виждаш, че ще направиш някоя пакос на себе си, на своите лични чувства и... Отказваш се. А пък личните чувства са спомагателни средства за духовния живот на човек. Те са една временна мярка. Но личните чувства не представляват една божествена мярка за човек. Някой път базират хората своя морал на личните чувства. И който има такъв морал. Му моралът му е следният. Мен като човек не ми подобава нечестността, аз трябва да бъда честен. Да бъде човек честен не значи още, че той е морален. А пък когато дойдем до духовната страна на морала, ние казваме Това е правото. Това е вече извън нашите лични чувства. Без да се гледа дали това е полезно или не на моите лични чувства, казва това не е право. Може да е добре или зле за моите лични чувства. Може да е добре за моите лични чувства и да не е право и може да е зле за моите лични чувства и пак да не е право. А по някой път може да е и едното и другото. Трябва да правите разлика. Когато въпросите се отнасят до вашия личен живот, или до божественото Нещата трябва да бъдат прави или трябва да бъдат разумни. Мъдростта и истината ние подразбираме един живот извън личните чувства на човек. Обаче, за да добиете това, вие трябва да станете господари на вашата глава.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 Можехте да предотвратите много голямо набиране на енергия там, защото могат да се наберат толкова много енергии в двете тези области, че ще стане една експлозия. И всякога, когато се набере много енергия, вие може да се наблюдавате в гледалото. Да карайте няколко да ви разправи кой какво е казал заради вас и като се набере енергия към ушите, ще почнат да ви мърдат мускулите около устата и веднага ще отворите устата си и ще кажете – такъв е той, такъв и такъв. Човек по някой път не трябва да бъде така безгласен като риба, понеже като се изкаже стой, с това тие енергии излизат от устата. Другояче трябва да намериш място на тези енергии. Именно тази енергия се събира за работа и е тя. Умният човек или духовният човек може да впрегне тази енергия и да я прекара в горните области на мозъка и да създаде в себе си нещо гениално или да я прекара отпред началото и да създаде нещо музикално в себе си. Ако път не знае... Ще развива постоянно речта си, ще бъде критик върху всекиго. го. Всякога ще се произнася кой какъв е, всякога ще си дава мнението. Но като си даваш мнението за хората, ти нищо не придобиваш. Някой път вие искате да знаете до каква степен вие сте напреднали. Може да направите един опит. Ако ви вкарат в една стая, дето има турени турби с злато, с английски лири и ви накарат да обиколите всички тия турби и да няма никой, тога ще се покаже до каква степен вие сте в състояние да се въздържате. Някой път може да бръкнете в някоя турба и да видите само какво има вътре. Някой път може да бръкнете и да вземете златните монети в джоба си. Сега, в какво седи противоречието, когато човек взема нещо? Да допуснем, че влезете в градината и минете по край първото дърво, второто, третото и си откъсвате един плод. В какво седи престъплението? Престъплението седи в това, че не сте господар на себе си, а не, че сте откъснали плода. Ти си направила една постъпка, която е свойствена на животните. Ти като човек, ти мислиш, че като изядеш една ябълка, ще стане нещо с теб. Нищо няма да стане. Нищо няма да придобиеш. Нищо няма да ти допринесе ябълката. Да допуснем, че те обидят. Щом не се въздържаш, ти не си господар на себе си. Като те обиждат, обмисли добре. Трябва ли да говориш или не? Писанието казва Не отговаряй на глупавия според глупостите му. На друго място казва Отговаряй на глупавия според глупостите му, за да не мисли, че е много голямо. В носа на един слон влиза един голям плъх и се скрива и причинява безпокойствие. Той тича, идва на едно място и намира един джобур с много вода. Торя вода в хобота си, всмуква и го напълва. След това изхвърли с водата заедно и този плъх навън. И плъхът пак мъртва. Той го поема пак навътре във водата и пак го изхвърля и така докато го обесили. Иска да му каже, ти влизал ли си в носа на слона? Ако можете сега като този слон да му дадете урок на този плъх по всичките правила. Добре, Слона не го убива. Той има благородство. Той е като онзи сърбин, който бързва един званец на онзи бълък. Слона два, три, четири пъти направил така с И не го смачква, но го оставя в чубура и си заминава. Турците имат поговорка. Остави пияния, сам да падне. Не го бутай. И без бутане той залита. Сега полезното седи в следното. Трябва да се пести мозъчната енергия и енергията на симпатичната нервна система. Съвременният свят, съвременната култура. Всички вие тук почти страдате от недоимък. Едно нервно състояние е един недоимък. Едно болезнено състояние е един недоимък, значи липсва нещо. Най-първо се учете да пестите енергията във вашата симпатична нервна система и тая във вашия главен мозък. Или друго че казано – спестявайте енергията на вашия ум и спестявайте енергията на вашето сърце. Например, вие може да се беспокоите за неща, които нищо не струват за преходни работи. Аз бях с нощи на един концерт на Роза Ерлих. Артистката, която свири, като излезе, се държеше със тиснати вежди. Имаше една неувереност, понеже може би повече от 10 години не е излизала да свири на сцената. Безпокоеше се. И свири нещо много мъчво. Уная публика, ако тя вземе неверен тон, дали ще я приеме? Накрая свири с самоувереност и никъде не сгреши. Публиката видя, че свири правилно. Всеки тон падаше на мястото си. Като мина половината, тя доби вече самоувереност. Тая артистка е минала при един учител, който я е дисциплинирал. Един от най добрите учители в Европа е прекарал през една дисциплина математическа. И тя работила 25 години може би 30 години вече и не е изгубила нищо. 10-15 години не е излизал на сцената. Един човек, който за 10 години не изгубва своята техника, този човек... Има нещо в себе си. Човек трябва да мисли. Човек изгубва своята техника, когато не мисли. Вие ще кажете, че някой човек, като не се упражнява, изгубва сръчността си. Има два вида упражнения. Аз мога да не свиря на цигулка, но мога да мисля. Мога. Умствено да си давам концерт на себе си. В това отношение аз не изгубвам техниката си. Не искам да свиря. А мога да свиря, но пак да изгубя техниката си. Не искам да свиря. А пък мога и умствено постоянно да се упражнявам. Силата на техниката седи в упражнението. Проведе най-пъртново умствени упражнения в себе си. Да кажем, вие искате да добиете търпени. Упражнявали ли сте се да добиете търпени? Как ще свириш там? Мъчни са парчетата. Например, кои са мъчни парчета? Някой ти казва Много си не каем. Не е толкова смъчно това парче, но едно парче, което е добре съчинено, е и голям вагабонтин си. Това е парче от Бетховен. Трябва да го свидиш сега. Някой ти казва. Голям вагабонтин си. Един наш приятел е държал сказка в плевен по окултизма. И казва му един. Искам да ти кажа нещо. Много ме заинтересува твоята сказка. И нашия приятел разказва. Аз мислих, че ще ме похвали и му казах. На ваше разположение съм. Той се приближи до мен и ми каза. Голям вагабонтин си. Като че ме сряза. Едно такова сложно парче мъчно се свири. Сега питате, защо се случват тия противоречия в света? Те са парчета, които са дадени от разни автори и трябва да ги свирите. Някой казват, че в някой дом не са живеели добре. Как да не свирят добре? Свирят парчето от бетховен, от бах, от шумен, от чупен, от лист и ако не знаеш как да свириш, казват Не се е научил да свири хубаво. А пък като го свириш добре, казват Търпелив човек е добре свири. Ако не може да свириш добре, тога как ще се научиш да свириш? Някой казва че не може да търпи. Това е все едно, че не може да свири, няма техника. Някой път се задава въпрос Не може ли светът без страдание? Може ли светът без страдание? Светът би бил направен такъв? Възможно е. Съществува един свят, дето няма страдание но този свят, дето няма страдание, е минал по пътя на страданието. Те са се научили на законите и понеже свирят добре, то всички тези и за тях съставляват нещо много приятно. Да свириш едно парче на Бетховен и да те освирка публиката, какви страдания ще имате. Но ако самото пърче го свириш както трябва, ще те изкарат на бис и ще ти ръкопляскат. Може да не те освиркат, но може би и няма да ти ръкопляскат. И като го свириш добре, ще ти ръкопляскат. И като се научиш да търпиш, на тебе ще почне да ти става приятна една обида. Някой път ще кажеш. Няма ли някой да ми даде някое парче? И в синца вие тук сте автори на някои парчета. Само гледайте когато давате някое парче, да е от Бетховен или Бетховеново или Шумановско. Да се повърнем към предмета. Най-първо, не дръжте в ума си една отрицателна мисъл. Много пъти човек държи такава отрицателна енергия в ума си. Например, някой ти казва, Аз съм много надарен. Нямам много големи дарби, с обикновени таланти съм, минал съм възрастта. За някои друго съществование оставам. В това няма никаква философия. Ти на колко години си, че си бил на възраст на 20-30 години. Възраст ли е това? 30-36 години. Това са 3 години Юпитеруски. Ако отидеш на по-далечните планети, няма даже да имаш една година. А пък ако отидеш на Слънцето, от гледището на Слънцето, което прави едно завъртане по своята орбита за 20 милиона години, ти на колко години си? Слънцето, като се завърти за 20 милиона години, имаме една слънчева година. Ще бъдеш едно дете. На Слънцето хората трябва да живеят много дълъг живот. Ние мислим, че 20 милиона години е грамадно нещо. Да ви не спъват годинитета да мислите, че сте остарели? В старостта има известни възможности, които в младостта ги няма. В младостта има известни възможности, които в старостта ги няма. Когато си млад прави това, което възрастта ти изисква и когато си стар прави това, което възрастта ти изисква. И когато си стар, не мисли, че си устарял и че трябва да отидеш в другия свят. А пък ти на стари години можеш да правиш чудеса. Сега ще ви приведа един пример как можете да направите чудеси. Минават две деца по 16 години. Едното дете удри другото и другото взема един голяма камък и го стоварва на гърба на другото. Двете деца са се контузили. Но идва едно дете. Върви и един стар човек, на около 84 години и се подпира стоягата. Детето взема един камък и го стоварва върху гърбицата на дядото. Дядото го поглежда и му казва. Знаеш ли, че ако аз бях млад, бих те отрепал, но благодари, че съм стар. Как ще приведете това? Не е била една отлична постъпка това. Сега друг пример ще ви дам. Едно удря пак един такъв старец и той го повиква и му казва. Много ти благодаря, че ме удари, до сега никой не ме е удрял. Дава му 10 стотинки и му казва. Аз не съм толкова богат, но иди при онзи си чурбачия, удари го и той ще ти даде повече. И детето взема един камък и удра чурбачията. А последният отива, хваща го и го набива. Вести енергията си. За предпочитане да дадеш 10 стотинки на това дете и друг да му даде една лекция, отколкото ти на стари години да се тревожиш и да казваш разтревожен. Баща ти такъв, майка ти такава, ти нямаш възпитание. Защо Господ направи такъв света? И тъй нататък. Удари ли са те добре? Това дете е един професор. В дадения случай той те изпитва. То ти казва Как ще разрешиш въпроса сега? Намери начин за разрешение. Но за да те удари едно дете то си има своите причини. Никога не може да те удари тук. така. Ти си мислиш за неща неестествени. Всякога нещастията стават, когато мислиш неестествено. Щом е отклонено умът, ще дойдат нещастията. И тогава ще изгубиш равновесие. Да кажем, че излезеш на разходка. Може е да забележиш закона. Внеси разнообразни мисли от противоположен характер и ще паднеш веднага на земята, надясно или наляво, напред или назад. Щом се сменят разни енергии в ума, ще паднеш на земята. Важен е законът. Като вървиш умът ти да присъства винаги, пази равновесие. Никога умът ти да не се отклонява от пътя, по който вървиш. И тогас никой няма да те удари. Даже кучета няма да те нападнат. Ако умът ти е концентриран и мислиш върху този, който е създал света, никой няма да те удари. Ако те удари някой, значи ти не вървиш в пътя, който Бог е определил. Щом не вървиш, по този път ще дойдат най-големите противоречия. Или туриш помаси, че всичките хора са лоши. Какво значи лош? Не си господар на себе си. Щом не са господари, те са слуги някому. И щом са други, то господарят може да им заповядва и тези слуги може да направят нещо, което не е потягната воля. Хората на земята, които се мислят за свободни, някой път приличат на впрегнати животни. Един кон тегли една каруца. Как се обяснява това? На другия ден пак го впрегнат. Защо? Защото не е господар. Вие ще кажете, че този кон е определено да го впрегнат. То е въпрос. Направиш едно престъпление и те турят затвора. Вреда на нещата ли е това? Хвърли се от някое място горе и си изчупиш краката и не можеш да ходиш. Вреда на нещата ли е това? Не. Има много работи в света, които ние мислим, че са вреда на нещата. Ние запитваме защо Господ е създал света. Целият свят е една отлична школа. За това, което ви говорих, трябва да направите упражнение. Направете упражнение за търпение. Вие нямате метод за търпението. Аз не съм ви дал метод още как да търпите. Още вървите по старите методи за търпението. Аз съм опитвал всичките и младите и старите всичките тук, които сте. Проучил съм старите методи. Всички мислят и казват, как? Аз имам право. Право имаш само за разумните работи да ги направиш. Правото е в разумното. А има постъпки и мисли, които никак не са прави. Щом имаш една такава мисъл, ти ще изхарчиш повече енергия, отколкото трябва и всякога ще имаш един недоимък. Сега да ви обясня. Да допуснем, че вие се готвите да отидете в една музикална академия. Какво се изисква от вас? Препоръка ли? Не може да имате най-хубавите писма, най-хубавите препоръки, но вие можете да отидете с цигулката си без никакво писмо. И като свириш, ти ще имаш най-хубавите писма. Сам ще се препоръчваш. Ние възприемаме някой път тази философия, че Христос трябва да ни препоръча Той да изнесе всичко. Този въпрос не е разбран. Онова, което Христос може да извърши за хората, Той да даде известни правила как трябва да се живее. А пък вие трябва да живеете, то остава въпрос за вас. Той не може да живее заради вас. Той живее заради себе си. Душа ли в света за да придобие нещо и за да ви покаже правия път? Апостол Павел казва «Не живея аз, но Христос живее в мене». Но давате криво тълкуване на това. Да живеем като Христа, то не значи да живеем както си искаме, но да живеем както светът е създаден, да свирим тъй, както музиката изисква. Един български гайдърджия може да свири нещо обикновенно – но ако свири новата, българс... новата музика по български начин, не ще може. Как ще изсвири то едно бетховеново или едно баково парче с гайдата? Един обикновен живот, който сега живеем, това е една българска гайда. А паконзи онзи живот, към който се стремим, съответства на новото в музиката. И на класическата музика ето какво и е липсва. На съвременната класическа музика и е липсва мисъл. Например, оня е виртуоз, който идва да извири едно класическо парче, той най-първо не трябва да мисли за публиката. Публиката трябва да бъде на втори план за него. Той трябва да свири за себе си. Той трябва да знае. Например, да кажем, че изпеете една песен – Бог и любов. Аз мога да изпея Бог и любов някой път. Аз съм пял само веднъж така, преди 15 години. И трябва да се приготви човек за това. Може е да пее човек, но трябва да забрави всичко. И глащи имаш тогас. Трябва да мисли човек тогас. Аз гледам сега. Някой казват. След като станах духовен и като се повдигнах на по-високо ровен, не ми се пее вече. Прави са. В живота има една фаза, която е болезнена фаза. Преминаване от едно състояние в друго.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 И след като се свири или пее, ти ще го помниш. Може би преди 30 години аз слушах във Варна една туркиня. Няколко месеца я слушах. Даваше концерти от дома си. Половината град я слушаше. На един километр, може би, около нея се слушаше гласа и като пееш. Ама какъв глас! Много хубав. Половината от града си отваряха прозорците, за да я слушат. Казваха. Пе, Има нещо в гласа ѝ. Защо тази туркиня пееше? Аз казвам. Тя пееше заради мен, нищо повече. Аз я слушах и я харесвах. Една от най-добрите български певици. Казвам, не съм слушал такава певица. Жената пее, пе. нещо мистично има. Като я слушаш, на другия ден се върти този глас в ума ти. Хубави извивки имаше гласа и. Всичко това съществува в ума ти. Имаше един свещен трепет, който тя влагаше в пеенето. Млада беше, около 25 годишна. Ако беше на 40 години, щеше ли да пее тогас? Тя щеше да пее, но младите не щяха да я слушат. Ето какво подразбирам под това. Когато човек започне да устарява, гласът му добива един друг трепет. Гласовите влакна добиват други трептения. Старите хора като свирят или пеят, в музиката им се предават известни трептения, които не са свойствени на младостта. Старите хора трябва да разбират трепетите. Вие някой път изгубвате уния трепети на вашата младост. Вие дойдете до известна възраст и казвате Остарях вие трябва да оставите в себе си трепетите на младостта, да не ги губите. Никога не трябва да забравяте свещения трепет на младостта. Вие имате плочата, завъртете плочата да започне тази плоча да пее. Сега да не ви задържам по-дълго време. Това да остане във вас. Пазете енергията на вашия ум. Не я изразходвайте безразборно. Пазете енергията на вашето сърце. Не я разточвайте безразборно. Овсинца ви има едно чувство на една вътрешна интуиция. Всякога се допитвайте до нея. Има едно чувство, което е вярно. Спрете се. Никога не изказвайте една дума преди да се допитате. Искате да кажете една дума? Спрете се, допитайте се и ако този глас ти каже, почакай, ти почакай. Вие ще се научите най-малкото да чакате. Ще се научите да търпите. Спрете се някой път. Не бързайте да постигнете всички желания, които имате. Не е важно постиженията на желанията в света. Постижението в света зависи от изпълнението. В дадения случай, сега, ако ви кажа да вземете едно вярно до, как ще вземете вярно до? Трябва да имате един камертон. Учителят удря двата показалица и средния си пръс над дясната ръка върху длънта на лявата ръка. Това е естественият тон до. Вие не сте мислили върху това. С показалица клопа по горната част на ръката. Всяка част на място има един нюанс на тона. Учителят удря с показалица върху лаката на другата ръка. Ако една част е болна, тя има особен тон. Когато удариш на една част, която е здрава, има специфичен, приятен звук. Например, ти се безпокоиш за нещо. Удари така ръцете си. Учителят изправи пред себе си и показалеца на дясната ръка и ги удари от другите два пръста на лявата ръка. После направи обратното. Така като правите, ще вземете то на до и то ще го вземете вярно. И оттам ще вземете ми, сол. Ако имате други камертон, той се различава с няколко трептения от този камертон. Този камертон на ръката е поверен. Само, че при болезнено състояние, този камертон на ръката се изменя. Щом човек е здрав, щом е в едно хубаво състояние, тонът е верен. Няма да отивате навън да го оказвате това. Като седите къщи си, ще си правите опита. Като ударите над ланта, някой път ще вземете тона до вярно. Някой път като удариш, ще вземеш или до бемол или до диез. Трябва да се създаде в човека една разумна мисъл. Ние искаме да служим на Бога. Ти като развиваш музиката, ти служиш на Бога ако развиваш изкуството както трябва, ти служиш на Бог. Ако си виден лекар, архитект, баща, майка или какъвто и да е чиновник и ако ти разбираш, ти служиш на Бог. Един секретар, както нашия брат е секретар на касационния съд, лесно става ли се секретар? Трябва човек да е майстор. Или председател може да бъде на касационния съд, или професор по физика, по химия, по архитектура, или някой лекар. Има известни придобивки. Човек трябва да развива своите заложби. Когато ние развиваме нашите заложби, които имаме, ние вършим Божията воля. Какво нещо е волята Божия? Да развиваме уния за ложби и способности, които Бог е вложил в нас. Затова човек е дошъл на земята. Ще развивате способностите си, чувствата си, тези, които са вложени вътре в вас. Съвършенната Божия любов Носи пълния живот. Бесето от учителя държа предобщи околотен клас на 14 март 1934 г. в София.